Rakas radion kuuntelija, tervetuloa jälleen Arajopakin pariin, jossa metsästetään totuutta kissujen ja koirien ja tänään jälleen Olli-Pekka Mainion kanssa. Moi. Ja yritetään ottaa visalla Nakukin tänään mukaan keskusteluihin. Moi moi. Ja minun nimeni hän oli Lari. Filosofi Bertrand Russell teki tunnetuksi seuraavan sanonnan. Maailman ongelma on se, että typerykset ja fanaatikot ovat täynnä varmuutta ja viisaat täynnä epäilyksiä. Viime vuosina tehtyjen kyselytutkimusten perusteella suomalaiset ovat edelleen jokseenkin uskonnollista kansaa. Monet uskovat Jumalan olemassaolon ja rukoilevat muulloinkin kuin kuoleman vakarvan vaaratilanteen edessä. Mutta suomalainen uskonnollisuus on kuitenkin luonteelta aika varovaista, eikä kovin fanaattista. Me katsomme karsaisten niitä, jotka toitottavat omaa uskoaan suurella varmuudella ja käännyttävät muita omaan leirinsä. Mutta eikö toisaalta ole niin, että varmuus kuuluu vakaumuksen luonteeseen? Tuskinpa ne, joita eri puolilla maailmaa vainotaan uskonsa tähden, pohtivat jatkuvasti Jumalan olemassaolon tai kuoleman jälkeisen elämän todennäköisyyttä, kuten filosofeilla on tapana. Samalla kuitenkin ajattelemme, että ehdottomuus omien uskomusten suhteen, dogmaattisuus ja fanaattisuus on huono juttu ja se saa aikaan aggressiivista käännyttämistä ja hengellistä väkivaltaa ja muuta ikävää. Olli-Pekka... Sä olet kirjoittanut paljon uskon, tiedon ja järjen suhteesta, muun muassa kirjoissasi pian Fidesim ja Hitan järjen kritiikki. Mikä nyt on niin kuin uskonnollisen uskon suhde epäilykseen ja varmuuteen? Mitä suomalaisten tulisi näistä asioista ajatella? No tämä kysymysvyyhti on aika monimutkainen, koska uskoon tällaisena tiedollisena asenteena liittyy tosi paljon erilaisia odotuksia, jotka tulee myös erilaisista lähteistä. Eli jos me otetaan vaikka Martti Lutterin vähän katekismus, niin siellä jokainen uskonkohta päättyy lauseeseen, tämä on varmasti totta. Eli siinä edellytetään, että se, joka <köhö> nyt tunnustaa kristillistä uskoa, niin hänen pitää niin kuin ottaa nämä niin kuin varmasti tosina väitteinä. No sitten jos me katsotaan nyt näitä Lutterin vaikka muita tekstejä, niin sittenhän kuitenkin puhuu siellä hyvin paljon epäilyksestä ja siitä, miten epäilys liittyy olennaisesti kristitön elämään. No sitten meidän omassa ajassa on tämän tyyppisiä vaatimuksia, jossa niin kuin halutaan sanoa, että, että uskonnollisiin ehkä, tai ehkä moniin muihinkin tällaisiin ehkä filosofisiin vakaumuksiin pitäisi suhtautua aina vähän skeptisesti. Eli, eli, eli niitä ei pitäisi ottaa niin kuin liian vakavasti tai niitä pitäisi aina niin suhtautua jotenkin aina tämmöisellä pienellä, pienellä epäilyksellä. Mutta sitten taas toisaalta, jos me ajatellaan, että elämänfilosofiat ja uskonnot on tällaisia elämää jäsentäviä periaatteita, jotka ohjaa toimintaa. Niin sitten, jotta nämä voisivat oikeasti olla tällaisia periaatteita, niin niihin pitää taas liittyä aika korkea varmuusaste, että ne voivat olla tällaisia toiminnan perusteina. Eli, eli meillä niin kun, nyt on hirveän paljon tällaisia erilaisia blokkeja, jotka, jotka niin asettaa haasteita nyt tämän uskon ja uskonvarmuuden varmuuden epäilyksen suhteen määrittelemiselle. Niin tässä tulee mieleen esimerkiksi se, että kun ihmiset lähtee vaikka nyt Uh, omistaa elämänsä jollekin hyvän tekemiselle tämmöis uh, isommat ja pienemmät äiti eri hahmot tai siis niin ihmiset, jotka lähtee vaikka lähetys- tai kehitysyhteistyöhön ulkomaille, niin monesti uskonnollinen uh, usko heitä niin kuin vahvistaa tässä päätöksessään ja se niin tavallaan saa aikaan toimintaa. Jos se taas olisi hirveän niin matala se uskomus, niin voisi kuvitella, että välttämättä tämmöinen itsensä uhraava elämänasenne ei niin äh, välttämättä toteutuisi ja se ei olisi niin iso motivaatio. Akulla oli tähän ajatus. No sitä voisi ajatella näin, että, että, tota, että monet teot, mitä me tehdään tai monet, missä me joudutaan sitoutumaan, tekemään tämmöinen pitkän tähtäimen sitoumus, niin, niin se on ikään kuin riski ja että lähteminen johonkin uuteen maahan, elään uudella lailla, esimerkiksi ajaa jotain asiaa, niin siihen liittyy niin kuin isoja riskejä. Ja näyttää siltä, että, että mitä isompi se riski on, niin sitä varmempia meidän pitää olla niistä uskomuksista, että muuten meidän on vaikea ottaa sitä riskiä. Että mun ei tarvitse olla varma siitä, että, että tota, minkälainen ilmahuomenna on, jos sillä ei ole mulle kauheasti mitään merkitystä. Mutta jos mä haluan tehdä jonkun tietyn jutun huomenna, mikä vaikka edellyttää sitä, että aurinko paistaa, ja, ja mä sitoudun sen tekemiseen, niin kyllä mun silloin pitää olla aika hyvät tiedot ja hyvä varmuus siitä. Ja, ja, ja tota, mitä korkeampi riski, niin se näyttää siltä, että me vaaditaan enemmän uskomuksilta, uh, tota, enemmän enempi varmuutta. Musta tässä on kiinnostavaa se, että uskonnollinen uskohan saa aikaan sekä niin isoja, hienoja asioita ja sitten taas ikäviä asioita, niin Dawkins on tainnut sanoa, että tota, lennättää sinut kuuhun, mutta uskonto saa sinut lentämään rakennuksia päin, viitaten 1911 terrori-iskuihin. Oli Pekka, mikä nyt on sitten, tota, tai mitä me tarkoitetaan oikeastaan on uskonnollisella uskolla? Miten me lähdetään määrittelemään tätä, ja miten tämä ehkä eroaa niin kuin, muista meidän niin kuin, arjen vakaumuksistamme? No, sä mainitsit Richard Dawkinsin tuossa, ja häneltähän on myös tämä toinen, toinen lausarus, joka itse asiassa on Mark Twainilta peräisin, eli <köhön> jossa niin kun, usko ja tieto asetaan to, toisiaan vasten sillä tavalla, että et, et, niin kun, usko on semmoisen asian totana pitämistä, minkä sä tiedät olevan väärää tai minkä sä tiedät olevan epätotta. No, tässähän... Otetaan tällainen yksi arkikielen tapa käyttää termiä usko, jolloin, jolloin usko oikeasti voi tarkoittaa tiedon vastakohtaa. Mutta nyt taas kun teologian sisällä puhutaan uskosta, niin sitä käytetään vähän eri tavalla. Ja, ja tällä niin usko on uskoon, toisin kuin tämä Mark Twainin sitaatti väittää, niin uskoon liittyy kyllä tällainen tiedollinen aspekti jonkinlainen varmuuden aspekti, eli, eli usko on jonkinlaista totenapitämistä. Ja tällainen aika laajalle levinnyt, la, laajasti hyväksytty kolmijako, jolla määrittää uskon olemusta, on siis tällainen uskoon kuuluu tieto, totenapitäminen ja luottamus. Ja nyt puhutaan nimenomaan niin kuin kristillisen teologian perinteessä. Joo, nyt puhutaan niin kuin tällaisesta kristillisen teologian valtavirrasta, eli, eli tarkoittaa siis käytännössä sitä, että Sä tiedät, mitä joku uskonnollinen väite merkitsee. Sä ajattelet, että se on totta. Että sulla on hyvät perusteet pitää sitä totena. Ja sitten kolmantena sä luotat siihen. Eli, eli siinä on tällainen niin praktinen, käytännöllinen ulottuvuus. Eli sä alat ohjaamaan elämääs näiden väitelauseen mukaisesti. Ja sä alat toimimaan eli, sen mukaan. Eli tieto, totenapitäminen ja luottamus. Ja ymmärsinkö mä oikein, että tämä tieto, tässä nyt on niin kuin, lähinnä tarkoittaa sitä, että ymmärretään, mistä on kyse, ymmärretään, mitä väitteillä Jumala on ole olemassa. Tarkoitetaan, joo. minkälaista olentoa joo. sillä tarkoitetaan. Öö, joo, juuri näin, että tästä tieto on niin kuin aika matala, matala käsite vielä, mutta sitten tämä totenapitäminen, mikä siihen tulee päälle, on se, että sille niin kuin tiedolla annetaan jonkinlainen niin kuin varmuusaste, joka sitten voi vaihdella. Ja sitten tämä kolmas, tämä luottamus ilmeisesti tarkoittaa sitä, että ojentaudutaan sen niin to, totena pidetyn asian eli suhteen elämässä, toimitaan sen niin, elämässä mukaan. Toimitaan sen. Sen mukaan joo, joo. No tämä toinen uskon elementti, tämä totena pitäminen nyt liittyy ilmeisesti läheisesti tähän äh, epäilyksen ja toisaalta varmuuden väliseen niin kuin, dialektiikkaan, että mitä tämä totenapitäminen tarkoittaa? Miten sitä pitäisi lähestyä? Kuinka korkea meidän totenapitämisen taso on? Et olenko minä tosi uskovainen, jos, jos niin tavallaan maanantaisin tuntuu siltä, että on se Jumala varmasti olemassa, mutta tiistaisin taas on niin vähän heikommat fiilikset ja niin päin pois. No, no, tämä on itse asiassa aika jännä, että jos me katsotaan nyt, että miten tämä totenapitämisen aspekti tässä toimii, niin nyt näyttää siltä, että... Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että tämä totana pitäminen voi saada erilaisia varmuusasteita. Ja, ja nyt riippumatta siitä, että, että miten korkea tai matala se on, niin tämä usko, silti uskonnollisessa mielessä voi pysyä ihan samanlaisena. Eli se varmuusaste voi vaihdella. Ja mä otan tästä vaikka. Neljä vähän erityyppistä esimerkkiä. Eli ensinnäkin meillä voi olla tilanne, että jollakin voi olla tällainen erittäin korkea objektiivinen varmuus. Ja, ja tätä niin kuin teologiassa on perist, perinteisesti kutsuttu nimellä demonien usko. Ja tällä viitataan Jaakobin kirjeen äh, lauseeseen, jossa niin kuin viitataan siihen, että kuinka, kuinka niin kuin demonitkin uskovat tiettyjä asioita Jumalasta. Ja me voidaan ajatella toki, että, että näillä demoneilla on tosi korkea varmuus, että ne ei voi niin kuin epäillä sitä. Mutta tämä ei kumminkaan sellaisenaan tee uskoa uskoksi, koska siitä puuttuu... Tää, niin kun luottamuksen aspektit ja se, että tämä tieto, mikä niillä on, niin olisi tämän, niin rakkauden muovaamaan. Eli se to... on niin kuin ikään kuin jotenkin pakotettua, eli nämä monit, ei... jotka tässä kristillisessä kuvastossa on niin tämmöisiä Jumalan vastaisia olentoja, niin silti kuitenkin niin tajuavat, että Jumala on olemassa, mutta to toivovat oikeastaan, että ei olisi. Että se on niin pakotettu asian fa faktatilanne, joka heidän vaan pitää hyväksyä. Joo, ja, mutta tämä niin kuin, vaikka heillä on... Niin niin absoluuttinen tieto. Absoluuttinen niin, toten, totena niin, pitäminen. Niin niin, niin, niin silloin se, se ei niin kuin vielä, vielä tee uskoa uskoksi. No sitten toisaalta meillä voi olla sitten ihmisinä tällaisia, ähm, kutsutaan niitä vaikka tällaiseksi hetkelliseksi epäilyksen aalloiksi, eli, eli mä voin niin äh, uutisia seuratessani joutua sellaiseen niin tilaan, jossa mä ajattelen, että koska maailmassa on niin paljon pahaa, että täällä on, on, on poliitikkoja ja on, on sotia ja kaikkea muuta kauheaa, niin että, että ei Jumala ei voi olla olemassa. Mutta tämä on tällainen tavalla hyvin niin kuin vahva tunne, mutta tämä ei perustu mihinkään niin kuin rati, rationaaliseen harkintaan tai siihen, että mä olisin ikään kuin oikeasti arvioinut niitä argumentteja, mm. mitä, mitä mulla on. Että se on vain tällainen tunne. Mutta henkilöllähän voi olla tällainen niin kuin hetkellinen epäilyksen tunne, mutta sekään ei sitten taas toisaalta niin kumoa sitä niin kun uskon omaa luonnetta. Niin, jos ajatellaan, että tämä henkilö on semmoinen, joka on uskovainen, mutta hetkellisesti joutuu tämmöisen epäilyksen valtaan. Tämä on kiinnostavaa, koska tämä on hirveän tuttu kokemus varmasti monille vakaumuksellisille ihmisille, että hetkeksi tulee semmoinen olo, että onko tässä, onko tässä mitään, mitään järkeä, kun kohtaa jonkun itseään fiksumman, toisella tavalla ajattelevan ihmisen tai, tai, tai kohtaa jotain vastakkaista todistusaineista. Joo, ja kolmas mm, esimerkki voisi olla sitten tällainen, vähän, vähän mikä sitten voi, voi niin myös huonossa tapauksessa seurata tästä edellisestä, on, on tällainen, että me omaksutaan keinotekoisesti ää, ja vähän niin väärin perusteen niin liian korkea varmuusaste. Tätä voidaan niin kutsua tämmöisestä... Niin kuin, vähän tämmöisellä haukkumaisanalla niin fundamentalismiksi tai dogmatismiksi, eli, eli se, että mikä ei, ei viittaa mihinkään niin tiettyihin uskomuksiin, vaan siihen tapaan, millä tavalla ne uskomukset on hankittu. Eli, eli jos ne uskomukset perustuu siihen, että mä en, mä en tee huolellista selvitystyötä, mä en perusta uskomusta todistusaineista, vaan mä hylkään osaan todistusaineista ja mä niin valitsen vaan ne sellaiset jutut, jotka sopii siihen mun mun omaan juttuun, niin tällä tavalla henkilö voi rakentaa itselleen tämmöisen niin varmuuden tunteen, mutta, mutta se ei ole niin rehellisesti hankittu. Mm, eli tämmöinen kriittinen ajattelu Joo, sitä puuttuu tämä, tämä kriittinen ajattelu. Tässä yhteydessä voitaisiin ehkä puhua sellaisista asioista kuin tiedolliset hyvät ja paheet. Että voi, voi olla niin paheellinen uskova henkilö, että koskee siis kaikkea uskomu, kaikkien uskomusten hankkimista, ei pelkästään uskonnollisten uskomusten hankkimista tai sitten voi olla hyveellinen ja hyveellinen henkilö. Mainitsi alko pari tiedollista hyvettä, koska tämä on hirveän kiinnostava, kiinnostava teema. No yksi tiedollinen hyve voisi olla jonkinlainen perinpohjaisuus esimerkiksi tai tällainen, että, että halutaan ot, otetaan huomioon erilaiset näkökulmat. Ja sitten kun henkilö on sellainen, joka on harjaantunut ottaa huomioon eri näkökulmat, niin silloin se, kun se oppii jotain uutta, niin se osaa tarkastella sitä eri näkökulmista vaikka. Ja tämä on ikään kuin tapa minkä henkilö oppii, ja sitten kun se on tarpeeksi, muoka, tarpeeksi niin opetellut sitä, niin sitten se automaattisesti alkaa tehdä sillä tavalla. Hmm. Ja sitten taas joku pahe olisi vaikka tällainen, että voitaisiin kutsua jonkinlaiseksi dogmatismiksi tai muuksi tällaiseksi, ja että se paha tapa olisi vaikka sitten se, että, että jos mä kuulen jonkun, opin jonkun uuden asian, tai kuulen jostain uudesta asiasta, mikä sopii siihen, mitä mä ennestään uskon, niin, niin mä en tarkastele sitä, Asia yhtään sen tarkemmin, vaan mä otan sen todistusaineistona, sen mun oman näkemyksen puolesta. Ja sitten kun mä tarpeeksi kauan teen tätä, niin tästäkin muodostuu eräänlainen tapa, että, että mä en ole oikeastaan kiinnostunut muista näkökulmista, vaan että mä vaan otan sen, mikä sopii siihen mun juttuun. Ja tällä tavalla niin kun se, että minkälaisia ihmisiä me tiedonhankinnassa ollaan, niin vaikuttaa sitten siihen, että minkälaisia uskomuksia meille kehittyy, ja onko ne uskomusten, on, onko ne ikään kuin ne tavat, miten me niitä hankitaan, niin hyveellisiä tai paheellisia. Mua erityisesti itseäni, jos vielä vähän näistä hyveistä pikkusen tämä tiedollinen tai älyllinen nöyryys ja sekä tiedollinen tai älyllinen ää, rehellisyys. Ja tämä rehellisyyshän voisi nyt olla vaikka sitä, että kun jos mä Jumalaan uskovana ihmisenä kohtaan jonkun hyvän ateistisen argumentin, kuten vaikka nyt argumentin Jumalan kätkeytyneisyydestä, josta me keskusteltiin hiljattain, niin se, että mä myönnen, että okei, tämä haastaa nyt jotenkin mun uskomusjärjestelmään ja mun pitää jotenkin niin ottaa tämä haaste vakavasti, niin se olisi tämmöinen esimerkki tiedollisesta rehellisyydestä ja toisaalta sitten tiedollinen nöyryys varmaan voisi olla esimerkiksi sellaista, että, että tota noin, niin, mä tiedän, että on aika paljon asioita, joita mä en tiedä ja en, enkä niin kuvittele itsestäni liikoja, en pidä itseäni viisaampana kuin aidosti olen. Mikä on, oli pekka meidän neljäs totenapitämisen tapa sitten on? No se on tämmöinen, mitä me voidaan kutsua vakavaksi epäilykseksi, eli, ää, eli jos tämä tämmöinen hetkellinen epäilyksen aalto ei menekään ohitse, vaan se, se niin jää päälle, ja se jää päälle sillä tavalla, että, että kyse ei ole vaan tämmöisestä niin subjektiivistisesta tunteesta, vaan se, että henkilö alkaa oikeasti kelaamaan näitä argumentteja, lukee kirjallisuutta, miettii puolesta vastaan, ja se toteaa, että joo, että nyt vaikka Kärsimyksen ongelma tai Jumalan kätkeytyneisyys tai joku muu, muu asia on, on niin kuin luonteeltaan niin vahva, että se laskee sitä varmuusastetta niin alas, että henkilöstä alkaa näyttää, että on esimerkiksi todennäköisempää, että Jumala ei ole olemassa kuin että Jumala on olemassa. No näin voi käydä, mutta sitten henkilöllä voi tästä huolimatta olla tällainen niin kuin positiivinen suhtautuminen siihen uskon sisältöön. Eli se henkilö toivoo, että se olisi totta, vaikka hänestä tiedollisesti näyttää siltä, että tämä on ehkä todennäköisemmin epätotta kuin että olisi totta. Ja tästä positiivisesta asenteesta johtuen tämä henkilö vaikka jatkaa edelleen, vaikka uskonnollista käyttäytymistä ne voi niin rukoilla, käydä kirkossa ja, ja näin poispäin. Mutta eikö tämä jonkunlaista toiveajattelua nyt, että no, se olispa asiassa, asiat, niin olisi asioissa olemassa? Se, ei, ei ole, se, siis se voi olla toiveajattelua silloin, jos henkilöllä ei ole hyviä tiedollisia perusteita ajatella, että tämä olisi vähintäänkin mahdollista. Okei, että sen pitää olla vähintään niin joo. mahdollista. Joo, sen joo mahdollisimman eli, eli mahdollisimman. silloin, jos henkilö ajattelee, että tämä on niin kuin mahdotonta, Tämä on, tämä on niin täysin älytöntä, mutta mä teen tätä niin silti, niin silloin voidaan niin puhua tämmöisestä toivoajattelusta, Mutta kyse on toivosta silloin, kun siihen on jonkinlainen niin ratilainen peruste, että se ei ole ainoastaan hyödyllistä, vaan se olisi myös niin tiedollisessa mielessä totta. No tähän liittyviä sellainen aspekti, minkä voisi lisätä tuohon toivoon, että että tavallisesti mä että tällaisella henkilöllä, vaikka sillä voi ollakin tämä varmuusaste tosi alhainen, niin se voi kuitenkin ajatella, että se asian tila, vaikka että Jumalaan olemassa, on erittäin arvokas ja hyvä. Ja se voi kuulua tähän toivoon tällainen ikään kuin positiivinen arvoarvostelma. Ja tämä on ikään kuin se, mikä demonien uskosta puuttuu, vaikka niiden varmuus on korkea, niin ne ei halua, että Jumala on olemassa. Se olisi paljon parempi niiden mielestä, että näin olisi. Mutta tässä, tässä meidän neljännes tapauksessa, niin henkilö nimenomaan ajattelee, että okei, okay, että ehkä, se, ehkä Jumala ei ole, mutta se olisi tosi siistiä ja se olisi tosi arvokas ja hyvä asia, jos Jumala olisi. Ja se, että se arvostaa pitää, pitää tätä, antaa sille korkean arvon, niin se antaa myös mahdollisuuden käyttäytyä sen mukaan. Niin, ja ikään, joo. Mä oon joskus ajatellut tämmöistä äitiä, jolla on äh, poika vaikka, joka tota, no, niin on riippuvainen ja joka monta kertaa koittaa niin vierottautua näistä aineista, ja, ja mutta niin vielä sen kymmenenkin, niin kuin lopettamisyrityksen ja retkahduksen jälkeen, se niin kuin, kun se poika sanoi, että mä nyt tällä kertaa oikeasti mä pysyn kuivilla ja, ja mä menen sinne vierotukseen ja niin poispäin. Ja se äiti niin uskoi, että okei, että hän nyt hän, hän oikeasti, että poika tällä kertaa, että tällä kertaa tämä onnistuu. Ett, että me ymmärretään, että niin kuin, se, se niin kuin siihen voi liittyä sellainen, että hän pitää mahdollisena sitä ja se on jotenkin niin kuin rationaalinen asenne. Se ei ole niin kuin täysin tyhmä se äiti, että se niin toivoo, että todella asia niin menisi näin ja poika tällä kertaa pääsisi kuiville. Jotta siis mä sanoisin tuosta esimerkistä niin, että, että se toivominen on rationaalinen asenne, mutta se et usko, että se pääsee kuiville on nyt, nyt niin kuin eri asia. Että se, että se äiti voi... voi niin uskoa, että se ei ole kauhean todennäköistä. Se ajattelee, että no ei se ehkä pääse, mutta se voi kuitenkin toivoa erittäin vahvasti niin, ja nämä sopii yhteen. Eikö nyt oli vaikka kuitenkin sanonut, että ää, tämmöisessä tilanteessa, jossa tämä uskova nuori, joka on tutustunut filosofiseen keskusteluun Jumalan olemassaolosta ja kohtaa kärsimyksen ongelman niin muut haasteet, niin jotenkin ajattelee, että okei, nyt on enää niin kuin vaikea uskoa tai pitää totena, mutta silti niin kuin jotenkin pitää vähintään mahdollisena ja jatkaa elämistä sen mukaan. Onko tämä nyt riittävää totena pitämistä, joka riittää tämmöiseen niin kuin uskonnolliseen uskoon? No, Tässä täytyy taas palata siihen määritelmään, mikä meillä on tästä uskonnollisesta uskosta. Eli, nyt niin kuin mä alussa jo sanoin, niin tämä uskon määritelmä meidän arkikielessä on, on eri sitten tämä teologinen määritelmä. Ja, ja nyt niin uskonnofilosofiassa tyypillisesti voidaan niin tehdä siis vaikka tämän tyyppisiä jaotteluja, mitä tässä tehtiin, ja, ja niin osoittaa nyt vaikka tällaisen neljän esimerkin kautta, että, että nyt tämä totenapitämisen aste voi olla hyvin korkea, se voi olla hyvin matala, mutta Mikään näistä neljästä asiantilasta ei toisaalta, se ei välttämättä tarkoita sitä, että henkilöllä olisi aito usko, mutta se mikään näistä tiloista ei myöskään tarkoita, että jos henkilöllä on tällainen, tällainen niin kuin, totenapitämisen tila, että henkilöllä ei olisi aitoa uskoa. Eli, eli tämä toisaalta vähän niin trivialisoi sitä roolia, mikä tällä totenapitämisellä tässä uskomääritelmässä on. Jos mä summan pääpointsin, mitä me ollaan tässä nytten, äh, hierottu, niin eli nämä neljä esimerkkiä pyrkii osoittamaan sen, että riippumatta siitä, että onko meillä hyvin korkea varmuusaste tai matala, niin tästä ei vielä voida päätellä oikeastaan mitään siitä, että onko henkilöllä oikeaa uskonnollista uskoa vai ei. Niin, että se tekee tästä totena, nämä esimerkit tekevät tästä totenapitämisen pitämisen elementistä. Uskonnollisessa uskossa semmoisen niin ei kaikkein tärkeimmän tekijän? Joo, vähän, niin. jo, tuo on ihan hyvin sanottu. Eli, eli, tota, se on, on, on tärkeä elementti, mutta se ei ole tällainen… Kaikki kaikessa. Niin, eli, eli siinä niin kuin on tällainen tietty vaihteluväli, millä, millä se voi liikkua, mutta, mutta se ei niin kuin seiso tai kaadu sen korkean äh, varmuusasteen mukana, tämä uskonnollinen usko. Tähän siinä mielessä heijastaa ehkä todellisuutta, että, että ihmisten, että mitenkä ihmiset yleipä, ylipäätänsä pitää asioita totena, ei siis pelkästään uskonnollisessa kehyksessä, niin sehän vaihtelee jopa päivittäin. Että kuinka todennäköisenä mä pidän, pidän, pidän jotain juttua, niin voi vaihdella sitä, että minkälaista todistusaineistoa tai minkälaisia fiiliksiä mulla niin kunakin päivänä on. Mutta ei se tarkoita sitä, että se mun joku isompi vakaumus ikään kuin muuttui aina automaattisesti sen mukaan. Eli mulla voi olla tällainen uskonnollinen vakaumus tai joku muu eettinen vakaumus ja mun ikään kuin luottamus niiden uskomusten, tai sen uskomusten varmuusaste voi elää siitä huolimatta, ja se vakaumus voi silti pysyä. Mutta tässä pitää kuitenkin huomauttaa, että, että sillä on kyllä merkitystä, koska jos, sillä totena pitämisellä, koska jos se putoo todella alas, että sitten sitä vaikka Jumalan olemassaoloa pidetään todella epätodennäköisenä, lähes mahottomana, ja tämä jatkuu tosi pitkään, niin silloin se automaattisesti kyllä vaikuttaa tähän kolmanteen aspektiin, eli tähän luottamus- ja toiminta-aspektiinkin, koska se, ne, ne näyttää olevan yhdessä, mutta siinä ei ole tämmöistä suoraa, Suoraa vaikutussuhdetta se vaan niin kuin voi olla tämän pidemmän ajan kuluessa. No Olli Pekka, mikä nyt sitten tekee uskonnollisesta uskosta oikeanlaista teologisessa mielessä, jos se ei liity ainakaan pelkästään siihen, että kuinka toteena me nyt pidetään vaikka Jumalan olemassaoloa? Mitä se uskonnollinen usko on? No siihen siis siihen liittyy tämä tiedon eli ymmärtämisen aspekti. Sitten se, että tälle, mitä me tiedetään, niin sille annetaan jonkinlainen tällainen positiivinen, tiedollinen arvio. Mistä eli, juuri puhuttiin. Niin, niin. Mistä juuri puhuttiin. Ja sitten että siihen liittyy tämä praktinen käytännöllinen ulottuvuus, eli, eli että henkilö pyrkii elämään näiden hyvänä ja niin arvostettavana pitämien periaatteiden mukaisesti. No, nyt sitten, jos, jos niin katsotaan... Vielä vähän tarkemmin, että mitä tämä usko vaikuttaa. Nyt esimerkiksi Tuomas Akvinolainen, keskiajan suurimpia filosofeja ja teologeja, ajatteli näin, että tällä tavalla ymmärrettynä uskolla on tällainen, tähän kutsuu, participatooriseksi luonteeksi, eli että se liittää, liittää tämän uskovan ja Jumalan toisiinsa. Ja nyt kolastikkona skolastikkona Tuomas oli erilaisten jaotteluiden ystävä ja, ja hän teki vielä tällaisen jaottelun ää, tämmöisen niin kuin formaalisen ja materiaalisen yhteenliittymisen kanssa. Ja hän ajatteli näin, että, että silloin jos henkilöllä on oikein ymmärretty halu tulla liitetyksi yhteen Jumalan kanssa, niin silloin Tämä automaattisesti, se, se usko toteuttaa sen silloin, kun tämä halu on, on oikeanlainen. Okay. Ö, mutta sitten toisaalta ihmisillä lähes väistämättä on erilainen materiaalinen ö, partisipaatio siihen kohteeseen. Eli tämä tarkoittaa sitä esimerkiksi, että jotkut henkilöt voi ymmärtää paremmin ö, joitakin väitelauseita, mitä teologian tai uskonnon uskonnollisen kielen piirissä tehdään. Eli joku saattaa ymmärtää kolminaisuusopin salat paljon paremmin kuin joku toinen. Mutta tämä ei tarkoita, että tämä henkilö, joka olisi tosi haka kolminaisuusopissa, niin sen äh, tämä niin kuin formaalinen partisipaati olisi yhtään sen kovempi kuin sen, joka ei näitä teologian hienouksia niin paljon ymmärrä. Tässähän voidaan ajatella, miten vaikka Jeesus kehui lasten uskoa, mitä sillä nyt tarkoitettiinkin, mutta ainakaan äh, kristillisestä perinteestä ei käy ilmi se, että tämä asioiden niin kuin mahdollisimman syvällinen ymmärtäminen olisi, niin kuin sanoit, se kaikkein ratkaisevin tekijä, vaan jotenkin tämä halu, halu niin kuin olla yhteydessä Jumalaan. Sitten, niin kuin, Joo, eli on, tosi eli, tämä, tämä on se, niin kuin, että jos me puhutaan uskosta nimenomaan tässä teologisessa mielessä, että mikä tekee uskosta uskon, niin se on tämä, niin kuin, se, että halutaan tiettyjä asioita ja sitten toimitaan sen mukaisesti. Ja, ja tähän niin liittyy sitten, niin on jo todettu, tämä tiedollinen aspekti, että niitä pidetään, pidetään vähintäänkin mahdollisena. No Olli-Pekka, mitä tämä kaikki tarkoittaa normaalin äh, suomalaisen arjessa ja millä tavalla tulisi äh, ne, se omat todistusaineisto, mikä kullakin on, niin suhteuttaa siihen omaan uskomustilansa ja totena pitämiseen? No, jos me ajatellaan uskonnoista uskoa, niin täytyy ymmärtää, että se koostuu hyvin isosta joukosta niin yksittäisiä erillisiä uskomuksia, jotka ei kaikki välttämättä ole ihan samalla tavalla kiinni toisissaan. Jos me nyt ajatellaan vaikka tätä kärsimyksen ongelmaa ja, ja tota, jos joku joutuu tämän, tämän ongelman niin riivaamaksi, niin se mitä hänen tulee niin kuin älyllisesti hyveellisesti niin kohdatassa on se, että hän niin kuin tutkii ne, ne argumentit, lukee sitä kirjallisuutta, keskustelee asiaa miettineiden henkilöiden kanssa. Ja, ja jos tämän jälkeen näyttää, että tämä argumentti näyttää aika niin kuin vakavalta, Haasteelta, aika kristilliselle teismille, niin kuin ihmiset tyypillisesti ajattelevat, että se on aika, aika niin vaikea, vaikea kysymys. Niin silloin hänellä on niin kuin älyllinen velvollisuus tavallaan ottaa se argumentti vakavasti ja tunnustaa sen argumentin vahvuus. No tästähän nyt taas ei sitten niin välttämättä seuraa tämän uskonnollisen kokonaiskatsomuksen kannalta hirveän paljoakaan, koska sitten… Vaikka se tiputtaisi sitä totennopitämisen niin, tasoa. Niin, niin se, se voi niin tietyiltä osin pudottaa sitä. Eli, eli silloin henkilö tulee vaan herkemmäksi sille, että hän tajuaa, että tämä kärsimyksen ongelma on erittäin niin kuin vakava, tämmöinen antiteistinen argumentti. Mutta tästä ei mitenkään välttämättä seuraa se, että, että teismin tällainen kokonaisuskottavuus laskee, koska teismihän ei perustu millekään yhdelle argumentille, vaan se perustuu liudalle niin monenlaisia argumentteja, jotka ei ole niin kuin, toisinsa linkittyneitä. Eli summatakseni niin, niin tavallaan kristityillä näyttäisi olevan tällainen moraalinen velvollisuus pohtia aika vakavasti tällaisia, tällaisia argumentteja suhtautua niihin niin rehellisesti ja avoimesti, mutta tästä ei niin kuin seuraa, seuraa se, että, että vaikka niiden argumenttien voima tuntuskin niin hyvin niin kuin voimakkaalta, että se mitenkään väistämättä ikään kuin nollaisi sen niin kuin kokonaisvakaumuksen. Eli voidaanko tästä nyt päätellä, että sekä uskonnollisen että ei-uskonnollisen ihmisen on syytä oppia harjoittamaan tiedollisia hyveitä? Kyllä. Kiitos, Oliverta Vaini. Niin? Kiitos.